Розділ 40 Сестра Маккенна розповіла, що, розпочавши вивчати комп'ютер Майкла, її брат швидко з'ясував дві речі. Першою з них було те, що програмне забезпечення виявилось нашпигованим пастками, і спроба відкриття історії браузера могла тим самим стерти всю історію браузера. Хіба що він зміг би відкрити її належним чином, а він, звісно, цього не зробив. Тому що він не знав, як це зробити. Проте, як і будь-які інші завантажені програми, воно не було ідеальним. Була в ньому і маленька прогалинка. Перше вікно було видимим якусь долю секунди. А тоді воно зникало. Чистий екран. І не більше. Другим фактом, який він з'ясував, було те, Наскільки короткою є доля секунди. Звісно, м'яч, кинутий бейсбольним пічером, міг пролетіти в один бік та повернутися назад за цю частку секунди. А ще в пам'яті могло відкластися багато чого. Це було питанням довіри, а не роздумів. Якийсь давній трюк із мозком, сітківкою та послідовним образом. Краще відвести погляд у бік а потім на якусь мить глянути знову на зображення перед його зникненням. Проте воно не мало сенсу. Лише довгі лінії символів, наче хтось прокотив м'яч по верхній частині клавіатури. Повністю випадковий набір літер. Сестра Маккенна сказала. Тож Пітер не зрадив самому собі і дізнався геть усе про те, із чим йому довелося зіткнутися, а саме про глибинну мережу. Про неї і неможливо було дізнатися нічого корисного. Між нами відбувалися девакуваті розмови. Ми думали, що все контролюємо. Відносно кажучи. Але це було не так. Насправді існував цілий таємний світ, про який нам нічого не було відомо. Він був у десятеро більшим за наш. Там були люди, які спілкувалися які робили дивні речі, котрих ми не розуміли. Це все нагадувало якусь наукову фантастику. Ричард запитав. Вествуд повинен був допомогти вам із чимось конкретним, чи це було загальне розслідування? Ні, це була дуже особлива справа. Серед користувачів глибинної мережі побутує загально прийнята думка, що уряд намагається створити нову пошукову систему, яка зможе розсекретити їхні сайти. У статті Вествуда ми відчули натяк на те, що одна така система вже існує. Пітер хоче, щоб Вествуд або підтвердив це, або ж заперечив, а якщо це правда, то щоб Вествуд допоміг йому отримати шанс скористатися нею. Це можливо. Особисто я гадаю, що на це немає жодних шансів, але потрібно спробувати всі можливі варіанти. Зник його син. Мій племінник. Чи є шанси на те, що Пітер міг щось від вас приховувати під час розмови? Його історії завжди були повноцінними. Що ви маєте на увазі? Наприклад, ви ніколи не чули про материн спочинок? Ні, не чула. Він казав коли-небудь щось про двісті смертей. Емілі перепитала. Двісті чого. Її матір сказала. Ні. Ричард продовжив. І з ківером він розмовляв про обидві ці речі. І ківер поїхав до материного спочинку. Тож усе це мало якесь значення. І все ж він нічого про це вам не розповів. Що там відбувається? Ми не знаємо. Пітер, мій старший брат, а я його менша сестра. Він ніколи цього не забуває. І мені також не дозволяє про це забувати. Звісно, не в поганому значенні. У хорошому. Він міг щось від мене приховати з єдиної причини, якщо хотів позбавити мене неприємних новин. Ніхто нічого не сказав. Ченк підвелася з дивана. Вона сказала... Мені потрібно до вбиральні, Емілі вказала їй напрямок, і вона пішла за вказаним їй шляхом. Ричард запитав. У вас є якісь плани на вечір? Сестра Маккенна відповіла. Я ще про це не думала. Ми могли б кудись піти. Хто? Ми всі разом. Куди? Куди забажаєте? Просто зараз. Я пригощаю. Дозвольте мені запросити вас усіх на вечерю. Чому? Схоже на те, що у вас сьогодні видався важкий день. Ченк з'явилася біля входу у вітальню. Вона перехопила погляд Ричера і сказала йому. Чоловіча вбиральня там, якщо тобі туди потрібно. Він відповів. Гаразд. Я можу тебе провести, якщо хочеш. Я певен, що сам зможу її знайти, коли мені це знадобиться. Емілі сказала. Вона хоче поговорити з вами наодинці. Тож Ричард встав і приєднався до Ченк у зовнішньому коридорі. Вона тихо запитала. Думаєш, дружки ХКК-ета тут з'являться? Нам варто було поводитися більш обережно з телефоном. У них по всій країні може бути необхідне устаткування. Якщо це так, ми щойно видали їм його сестру. Ми вже дали Вествуду точне посилання на джерело. Тож ми не можемо покинути їх самих. Не тут. Не зараз. Або ми їх кудись витягуємо з дому, або будемо панькатися з ними до ранку. Щільний персональний захист. Широкий спектр послуг. Я б краще їх кудись витягла з будинку. Я вже запросив їх на вечерю. Від того типа на воротах жодної користі. В який бік спальня? Вона в іншому крилі. Потрібно знову йти через вітальню. Спробуй ноти їх запросити на вечерю. Можливо, з моїх уст запрошення прозвучало дивно. Воно прозвучить дивним від нас обох. Ми для них незнайомці. Вони зараз зайняті скрупульозним зворотнім відліком до початку весілля. Двоє незнайомців, які раптом вирішили запросити їх на відерце курячих крилець, просто зірвуть їм дах. Я сказав, що ми можемо піти в будь-яке місце. Це не мусить бути Київси 18 Яка різниця? Не має ніякого значення, куди саме ми підемо. Вони почули, як по під'їзду до будинку рухається авто. Стукіт металу від прочиняння та зачиняння дворцят. Кроки на вимощеному в ряд камінні. Сучасний автомобільний дизайн передбачає наявність не більше чотирьох сидінь за звичайними повноцінними широкими дворцятами. Деякі седани можуть вміщувати і п'ять сидінь а деякі вантажівки – і сім. Але жоден крутий хлопець у дитинстві не мріє їздити, сидячи зверху на випуклості біля коробки передач, і тим більше, ніхто не буде мати ефектного вигляду на задньому сидінні мініфоргона. Тож, у найгіршому випадку новоприбулих буде четверо. У найкращому – один. Найімовірніше, їх буде двоє чи троє. Ричар різко повернувся та попрямував назад до вітальні, наперед продумуючи свій шлях, пересуваючись із найбільшою можливою швидкістю та зачіпаючи кутики столів і підлокітники крісел, наче він проходив слалом по гірському схилові на швидкість. Сімейство Лейрів досі сиділо в ряд на дивані в застиглій позі, нічого не розуміючи. Лідія, Емілі, Еван, Ляна сукня, сорочка та бікіні – Шорти та кричущого кольору гавайське вбрання, усі дивилися на нього, тож коли Ричар проходив повз них, то зробив жест у повітрі, наказуючи їм залишатись на своїх місцях. А він тим часом поспішив прямо, до іншого боку вітальні, до короткого коридору, повз фото незнайомих йому людей у срібних рамках, мабуть, родичів, включно з худорлявим чоловіком та засмученим парубком, мабуть, то були Пітер і Майкл Маккенни. І Нарешті, до спальні. Задня частина його мозку підказувала йому, жінки зазвичай сплять із того боку ліжка, звідки ближче до ваної, а тому він одразу почав обходити та пробиратися повз обкладене подушками двоспальне ліжко до тумби, на якій не було нічого, окрім будильника та непрочитаної книжки. Він почув, як вони вибивають вхідні двері. Він із силою смикнув на себе шухляду під книжкою і побачив там окуляри для читання, таблетки від головного болю, упаковку серветок та кольт-пітон із шестидюймовим дулом. Вирізьблене із грецького горіха руків'я було налакованим до сіючого блиску, вражаюча сталева рама мала синюватий відтінок, міцні патрони типу магнум 357 калібру в циліндрі. Нічогенька така собі зброя на випадок нічного нападу. Чудова з декількох причин. Жодного складного механізму. Ніяких тобі запобіжників, а отже, ніяких затримок. Але вона була і досить незручною з багатьох причин. Важив цей револьвер три фунти. Занадто важкий для того, щоб підіймати його з просоння. А віддачую від пострілу сонну руку відкинуло б до узголів'я ліжка. Ричер узяв зброю та перевірив циліндр. Шести зарядний. Усі шість патронів на місці. Він почув стукіт черевиків у коридорі. Вони вже всередині, за вхідними дверима. Рухаються на шість футів праворуч. Двоє людей. Третій підступить заду. Якщо третій узагалі був. Уздовж декоративної стежки, повз насадження, поміж ліхтарів, через ворота. Будь ласка, проходьте. У шухляді не було запасних патронів. Шести зарядний. Ричар відступив назад до дверей спальні. Він досі чув чиїсь кроки в коридорі. Тоді він вийшов із кімнати. Знову пройшов повз фото в срібних рамках, намагаючись триматися правого краю, стискаючи пітон на відстані витягнутої руки, погляд його був скерований прямо, ясний та чистий, а все інше навколо стало для нього розмитим, світло стало ем'якшим, а будинок захищеним і затіненим від сонця за допомогою жалюзі, і увесь дім наповнився тінями. Він зупинився біля входу у вітальню. Зліва від нього було сімейство лерів, які всі досі сиділи на дивані, але вже починали хвилюватися. Шок змінився страхом. А у випадку Емілі – гнівом. Вона готова була йти на прорив. Її батьки збиралися відступити. Праворуч від нього стояв інший диван, на якому сиділа Ченк, і повз нього частково було видно двері. Він побачив уривок чогось плеча. Чийсь силует на фоні світла. Напружений, зібраний та готовий до дій. Через розсувні двері ліворуч від себе він побачив одного типу на задньому дворі. За весільними подарунками. А потім вже на відкритому просторі. Чорна футболка, чорні штани. І Ругар р, -Р. 85 із припасованим до нього глушником. Ніс він його не вимушено, тримаючи збоку від себе, на висоті від коліна і до початку його чобіт. Які також були чорними. Він був одягнутим за проформою, це вже достоту. Де була Ченк? Ричар не хотів стріляти, не знаючи, де вона. Не патроном махнув. Не в її напрямку. Занадто багато приглушених тіней. Занадто багато сліпучого контрасту. Надто багато ймовірних поганих наслідків. Патрони можуть пробити кістку та пройти крізь стіну. Усі. Вони можуть повністю пройти крізь будівлю та розбити вікно десь на вулиці. Де ж вона була? Емілі у своєму бікіні важко дихала, уже готуючись кричати та вирощати що, на думку Ричера, було природною первісною реакцією, вона лише інстинктивно захищала свою сім'ю та свою територію, плюс у її випадку це було ще й виявом справедливого гніву, бо це ж був її особливий тиждень, і хто вони в біса такі, щоб отак сюди вдиратися? Еван же був спокійним чоловіком, звиклим до різних негараздів, у нього були вагомі знання та здоровий глузд, він звик покладатися на аналізи, Докази та ретельно поставлений діагноз, і він був досить розумним типом, а тепер усі думки перепліталися в його голові, а він не міг їх скласти до купи, тож його тіло продовжило просто чекати на прийняття правильного рішення. Лідія забилася в куток, дружина та мати, сестра і тітка. Ричард подумав, що вона раптом замкнулася в собі, або навіть у давнішій версії себе. Мабуть, це була версія справжніх маккеннів, які виросли разом у місцині, де звуки розбитого надруски дерева та чиясь важка хода ніколи не віщували нічого доброго. Тоді тип, який стояв на подвір'ї, прочинив розсувні двері та увійшов до середини, і в цю ж мить задня частина ричерового мозку показала йому увесь хід цієї партії в шахи, викладеної просто на поверхні, такої ж очевидної, як миготіння неонових стрілок, у грандіозних та гротесканих деталях, йому потрібно було швидко змістити вісь прицілу і запустити кулю просто оплоть посеред грудної клітки цього типу, де менш імовірно, що куля прошиє його наскрізь, на відміну від пострілу в голову, що вже було. Добре, враховуючи те, що будинки по сусідству знаходились за дерев'яними огорожами, але на цій тоці було більше шансів окропити сімейство лирів товстим шаром рожевих бризок їхнє волосся і все таке, що було поганою ідеєю та мало б драматичні наслідки, особливо під час такого тижня. Ось тільки Ричарові подумалось, що цей тиждень для них і так стане катастрофою з цієї миті, бо партія в шахи підказувала йому, що на підлогу в їхньому особняку поволі сповзатиме тіло мертвого незнайомця, навіть якщо врахувати, що Пітон власника будинку зробить ще два постріли у тому напрямку, де Ричар бачив силует чиїгось плеча. Ці два патрони можуть і ні в кого не поцілити, проте вони дадуть зайву секунду для того, щоб пробратися за диван та захопити пістолет мертвого типу, а це дасть їм три витрачених патрони і 15 здобутих. Але Ричар не зробив ані пострілу, ані жодного руху, бо тепер він знав, де була Ченк. Її штовхали в напрямку вітальні з вхідних дварей, вона опиралася, тому двоє чоловіків її тримали, руки її були заламані за спину, її рот прикривали рукою, а біля скроні тримали дуло пістолета. Ще один рухер, і також із глушником. У такому положенні він виглядав якимось неоковирним та занадто громістким через свою довжину. Але в його ефективності сумніватися не доводилось. Ричард поклав пітон на підлогу біля себе, Дуже тихо, у тіні біля коридорного плінтуса, під останнім фото в сріблястій рамці. А тоді увійшов до вітальні.